Тільки тоді аж у Підліс не треба було шпацерувати. А цю наші хлопці збудували разом з усім селом. От тоді наші дідваки трохи ухопили української науки. Зовсім трохи, але вхопили. Я вже дядько був на той час, а ходив з дітьми слухати вчителя. Перший раз тоді почув вірші нашою мовою, бо коли сам був школярем, то найперше, що нас заставили вивчити – «Боже, царя храни!» Сильний, державний, царствує на славу нам, царствує на страх врагам, цар православний. Не хотів би пам'ятати, але ж на все життя в пам'ять врізалось. Те, що дитині кожен день у голову вкладають, то вже доскону. А тепер, що найперше вчать наші діти? Хто ти є там, поляк малий, якийсь знак твій, орел білий? Зновика не по-нашому чого ж не можна по-нашому? Це ж наше село!» – допитується Дана. «Багато будеш знати, то худко постарієш. Іди собі грайся!» Тато підштовхує Дану, і вже у спину вона чує. От причепа мала, все і кортить знати. Приміщення школи справді було те саме, яке під час світової війни започаткували січові стрільці, а збудували толокою все село. У Туричах з тих часів залишилося всього кілька будівель, що дивом не згоріли. Серед них і школа. Та й після війни село ще довго спокою немало. За кілька років воно побачило однострої кількох армій. Після австрійських та царських вояків, які аж два роки по черзі човплися на цих землях, тут добряче потовклися німці, за німцями прийшло військо директорії. Тільки селяни разом з ним повірили у свою державу, тільки почали церкву українськими вишиваними хоругвами обставляти – а село вже окупували поляки. Поляки відтіснили червоноармійці. Але недовго протримались, знову поступили полякам. І на тому все спинилося. Бо цього разу Волинь за Арийським договором 1921 року надовго опинилася під Польщею. А 1922 приміщення, в якому усі ці неспокійні роки розміщувався військовий штаб як на Одної то іншої армії вирішили використати за його первісним призначенням. Воєводство запросило злюблену вчительку, завезло польські підручники, і діти Поліщуків почали прилучатися до освіти польською мовою. Наступного року з'явилася ще одна вчителька, потім приїхало двоє чоловіків. Оленка Машлаєва мала стати однією з перших учениць тієї школи. Але до того моменту залишалося ще півтора місяці – а поки що бояла верхівка літа, село ж вувало, робило запаси на зиму собі та бидлові. Надана заплющила очі і відчула, як пахне сіно, луговою м'ятою, материнкою, руменом, гусячими лапками і ще чимось таким, духмяно нерозгаданим, дитинно чистим, до болю своїм, рідним, яке диво людська пам'ять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 Дуже поспішали, бо Димка сказала, що ось-ось має початися моква. А якщо Димка каже, що буде дощ, то краще все-таки сіно згребти і сховати, бо як піде вода і перетворить його у поплаву, то бидлові голодна зима уготована. А голодне бидло, то й вся родина може класти зуби на полицю. Привезли сіно, складене на фурманці височенною горою і прив'язане до полудрабки мотузкою. Ввечері а скидали та ховали в шопу аж за північ. З великого оберемка сухої трави, нанизаної татом на вила, вистизнула ящірка, гепнула зеленкувато-сірою спиною об землю, перекинулася на пузо і чкурнула у спореж. Вочевидь, коли батьки збирались сіно до спокусів, і носили його на а вона, заскочена зненацька і причмелена від липневої спеки, не встигла втекти сховалася у тому оберенку. От тепер і доводиться рятуватись від рудого чалапуна, що на стобур вуха із голосним нявканням кидається на кожен порух у сінні, на жуків, цвіркуні, світляків, метеликів. Та спіймати плазунку непросто. Тільки хвіст, залишений нею, так і звивається перед здивованим і трохи переляканим чалапуном. Він дарив по тій безголовій зміюці лапкою, але їсти не став. Мала Дана також вперше бачить таке диво. Хвіст з щитким, ніби викарбуваним узорчиком на місці розриву, що рухається сам собою. Їй шкода ящірку. Вже й непрохані сльози підступають до повік, вже й кулички дозарюмся не хоче й тягнуться. Але мама заспокоює. Ящерці не болить, зовсім-зовсім. У неї виросте другий хвостик, ще кращий.